Чорнявий елегантний молодик, зачесений на прямий якнайтонший проділ, вклонився по військовому чітко, клацнувши при цьому підборами граф Дель Кампо, авіатор. Юрко потис йому руку Немирич. Я читав деякі ваші вірші, пане Немирич, повідомив Юркові Гараздецький. Вони мені сподобалися. В них є багато простору і патріотизму. Я думаю, що ви – визначний талант. «Тільки не захоплюйтеся над міру тим декадансом», – застерегла пані Клітемнестра. «Наш нещасний нарід потребує мужнього визвольного слова, а не якоїсь безсенсовної забавки. Наше жіноцтво дуже чекає від вас правдивих поем про свою тяжку долю». Ну, мамусю, не будь такою вимогливою, знову сейнула зубками панна Амальтея. «Прецінь пан Немирич, ще дуже молодий. А ви що скажете, графе? Поезія мене цікавить найменше, заявив Делькампо. О, невже там, у небесах, вам не приходять на думку якісь божественні рядки, звела брови Амальтея. Коли я, як ви кажете, в небесах? «Мені на думку приходить лише, чи досить бензини, і який є напрямок вітру?» – блиснув чорними очима Дель Кампо. Юрко ледь не втримався і ледь помітно відригнув шампанським. «Зараз хтось із них викличе мене на дуель», – подумав він, проте всі вдали, що нічого не зауважили, і все обійшлося. «Жан-Батіст-Люллі! Гавот!» оголосив один з музикантів і знову заброніла музика. «А ви, пане поет, були минулого тижня на вечірці в Лянц-Коронських?» поцікавилась Амальтея. «Здається, я вас там бачила». «Минулого тижня?» «Минулого тижня мене виселяли з гуртожитку», – відповів Немирич. «То ви не були на вечірці в Лянц-Коронських?» допитувалась Амальтея. «Ну, я, здається, ясно сказав», – розвіяв її сумнівий Юрко. Шкода, зітхнула Амальтея. Вдалася дуже пристойна вечірка. То це не ви, де декламували там риль кого? Риль кого, перепитав Немирич? Ні, не я. Я знаю на пам'ять тільки Гайного і Холодного. Шкода, знову зітхнула Амальтея. Там був один поет, котрий декламував риль кого? То був не я сказав Немирич. «Тепер я вже бачу, що то були не ви, але перше я думала, що то ви декламували ріль кого». «Ні, то був не я, бо ріль кого я на пам'ять не знаю». «Так, очевидно, попросту ви дуже подібний до того поета, котрий там був, скорше всього, бо я не міг там бути». Граф, якому відчувалося дедалі дужче не подобався цей діалог, на відміну від принад панни Амальтеї, знову блиснув чорними очима і сухо спитав. «Добре, поезія. Це так собі. А який ваш головний фах, пане Немирич?» «Я не Немирич, не я Немирич», – вдовольнив його цікавість Юрко. Амальтея дзвінко засміялася і навіть заплескала у долоньки. Дель Кампо відверто спохмурнів. «Перепрошую». «Мені треба до кльозету», – різко заявив він і відійшов. «Бідний Міхал Сціпіо», – похитала головою пані Клітемнестра. «Здається, він шалено залюблений!» І вона грейливо подивилася на доньку, а потім на чоловіка. «Гм! Гм!» – поправив монокль пан Гараздецький. «Мамусю! Він такий прозаїчний!» – зітхнула Амальтея і, дотягнувшись до юркового вуха, шепнула – «Візьміть мене під ручку і пройдімося!» Вони попливли салоном в ту мить, коли музикант на подіумі оголосив «Христофор Віллібальд фон Глюк! Арія Орфея з опери Орфея та Евридіка!» Потекла солодка Флейта, і Юрко, ведучи під руку Амельтею, Ненароком наступив на ногу якомусь рудявому молодикові, котрий саме щось підраховував олівцем на манжеті. «Натан Гозендуфт! Шкіри і кості!» – назвався молодик і подав Юркові свою візитку. На візитці було написано те саме, що він уже сказав, тільки по-німецьки і котичними літерами. Немирич сховав візитку до кишені і принагідно заглянув у досить приємне для ока амальтеїне Декольте. «Тут десь є вільна кімната», – поцікавився він. Але панна тільки засміялася і накивала на нього пальчиком. «А хочете, я розповім вам, хто тут нині зібрався?» – спитала вона із заячою люб'язністю. «Мені це взагалі до одного місця, але кажіть», – погодився з нехотя Юрко. І кожне наступне повідомлення панни Амальтеї зустрічав скептично недовірливим «Що ти не кажеш?» Або, не менш іронічним, «Ого!» «З паном Гозендуфтом ви щойно запізналися», – почала Амальтея. «Тепер прошу звернути увагу на осіб, котрі саме розглядають акваріум ліворуч від нас, там під стіною, де бегонії, філодендрони і інші кімнатні рослини. Той ставний пан з великим черевом є командант цесарсько-королівської поліції фон Зайонц». Досить прикрий тип і великий шахрай, коли йдеться про карти. Пані, яка так віддано зазирає йому в очі, і яку він час до часу десь там пощипує, думаючи, ніби того ніхто не бачить, теперішня його коханка Леокадія Фогель. Підручку її тримає пан адвокат Імре Фогель, її чоловік і великий блазень. А той незугарний, подібний до страхопуда кислявий старушок, котрий, вимахуючи руками, читає решті товариства лектуру про акваріумних рибок, то є професор природничих наук тутешньої гімназії Маврикій Пулярка. «Що ти не кажеш?» – у черговий раз засумнівався Немирич. «Тепер прошу подивитися на оту потішну пару, яка вже, певно, встигла привернути вашу увагу своїми цілком неприхованими жестами, пане Немирич». Тамта вельми показна дівуля з гачкуватим носиком і розпусним язичком моя гімназіальна колежанка панна Божена Чортик, яку вже давно безвислідово зваблює мій татусь. А коло неї постійний її кавалер Бальдур де Гогенгоге, барон, стопроцентовий ідіот, але блискучий мисливець і завдяки тому улюбленець архикнязя Фердинанда. Заслонив його власними грудьми від кулі терориста, коли нещодавно архикнязь відвідував наш Чортопіль. «Я вже десь чув цю історію», – промимрив Юрко. «Тепер прошу подивитися праворуч, де ви, пане Немирич, уже безумовно звернули увагу на його привилебність в оточенні кількох не менш видатних осіб. Отже, там та стара парпуля, зодягнута в стилі, що найменше середини минулого віку, то пані Мелісанда з Понятовських-Жевузька, печальний уламок старого шляхецького роду, котрий, на жаль, вигасає, пророчиця і авантурниця, яких мало. А той волохатий брунет, що так захланно великими ковтками п'є шампана, італійський консул сеньор да Педеріні, котрий відпочиває в Карпатах на запрошення його привилебності, а той неприємний грубас, зі спітнілими підпахвами і сигарою в жовтих зубах пан Махальський, тутешній мільйонер, власник знаменитих чортопільських броварень. «Так довго не живуть», – сказав Немирич. «Прошу?» – перепитала Амальтея. «Я кажу, що всі вони вже давно мали би повмирати», – пояснив свою думку Немирич. «Це не зовсім чемно з вашого боку, пане Немирич», – захихотіла Амальтея, – Нітрохи не намагаючись приховати свої передні зуби. «І ти теж! Ти теж, моя рибонько!» – сказав Юрко і грайливо провів рукою їй по сідниці, але не отримав практично ніякого задоволення. «Не такі вже вони приємні на дотик цієї форми!» – подумав він і ще раз заглянув у декольте, але все наче було на місці. «Мене ще ніхто не називав рибонька!» Зашарілася ледь панна Амальтея. «Ви такий ніжний, пане Немирич?» «То, кажеш, вільної кімнати тут нема», – рішуче спитав її Юрко. «Генрі Персел! Сарабанда!» – оголосив музикант. Почався повільний танець. До Амальтеї підкотився якийсь дженджик на комаринах ногах і запросив її. Пари, а було їх десь так чотири, рухалися маєстатично – Сходилися й розходилися, кружляли довкола власних осей, робили все від початку. Штука полягала в тому, аби пам'ятати всю послідовність ненадто складних па. «Я б теж так міг», – подумав Юрко, який уже починав нудьгувати на цьому зборищі чортопільських снобів. Але саме вчасно біля нього з'явився попель. «У сусідньому покої зараз почнеться гра! Чи граєте в карти?» «Пане Немирич!» – поцікавився він. «Колись я був чемпіоном факультету у преферансі», – пихато відповів Юрко. «То прошу йти за мною!» Досить виклично пройшовши поміж танцюючими і пославши Амальтеї повітряний цілунок, Немирич упхався слідом за швейцарцем до сусіднього покою. Там було приблизно стільки ж свічок, скільки і в попередньому – але він був цілком порожній, тільки на середині стояв монументальний стіл під зеленим сукном, за яким уже дожидалося троє партнерів авіатор Дель Кампо, Натан Гозендуфт і комендант цісарсько королівської поліції фон Зайонц.